«Тового милосердя», – кепіла Софія. «Наступного дня, після того, як убив людину, він береться вчити студентів, що їм слід робити, а чого не слід. Я не випадковості, я п'янства, лицемірства, фарисейства не можу йому пробачити. Він же знав, що накоїв, коли відкривав свого поганого рота до дітей». Знав, він не має права вимовляти слова «обов'язок», «милосердя». «Ви на що натякаєте, Софія Андріївна?» Тихо підповз фізкультурник і відомий директорський прихвостень. «На що це ви натякаєте?» «Я не натякаю». «Я в очі кажу, що він не має морального права бути нашим директором», – відрубала Софія. «Тихо, тихо, Софія. Ще невідомо, як усе обернеться», – засидкував її Василь, поміркований та обережний. «Та що ти мене смикаєш, Василю? Я й так засмикана. Того не кажи, про це помовч». Ви ж самі так думаєте, тільки сказати боїтеся. А я стомилася боятися, набридло, В суцільному ж бруді живемо, в суцільному безчесті. Де йому межа? Де міра? Де міра безчестя, з якою нас може носити прадавня правічна земля? Ці слова прийшли разом із музикою І полилися, повелися далі. І злодій закликає, не вкради. Не вбий, убивця вчить, Лиш змивши кров. І от йому вдалося вийти знов сухим, Але не чистим із води. І милосердя, моді данина, Блюзнірство убивці на устах, і куплено закон, і всьому крах, розплата, справедливість, де вона? Та не обманеш очі юначі і дівочі, і не тобі їх вчити, як жити і любити». Одним подихом, одним поштовхом Софія видихнула пісню, записала, і нарешті відлягло. Заспокоїлася, сказала те, що думала. Справа гарматного крутилася довго. Спочатку всі були переконані «посадять». Вигадали явку з повинною. Потім у хід, видно, пішли такі зв'язки і гроші, що директор знову з'явився у своєму кабінеті і царював там як пан, наче нічого і не сталося. підлабузники Раз у раз збирали збори, хором голосили, який він хороший, скільки зробив для училища взагалі і для кожного працівника, зокрема. Писали петиції на його захист у міліцію, в міністерство, в область. Софія на тих зборах мовчала і петиції вперто не підписувала. Коли секретарка Гарматного, обласкана усіма директорськими милостями, в черговий раз підсунула їй папір з багатьма підписами, не витримала. Не буду я підписувати. Не підходьте більше. То що ви хочете, щоб Миколу Карповича посадили в тюрму? Бійтеся Бога. У нього ж двоє дітей. Син молодший за вашого. Я не хочу, щоб його посадили в тюрму. Я не хочу, щоб син ріс без батька. Я хочу лише, щоб він відповів за те, що скоїв.